ریاض الصالحین حدیث نمبر دے پنزل السوا یو کم سلویخ پندرہ نمبر حدیث دے او باب دے دو باب نهی عن نقل الحدیث وَقَلَا مِنَّا اِلَا اُلَا تِلْ اُمُورِ اِزَا لَمْ تَدْعُ اِلَيْهِ که خوف مفسد و نحوی باب دی پا بیان حاکمانو تا دخل کو دحالاتو او دخبرو رسولو پا موانعو کرده پا دیکی گناه دا چه سهاجتو تا او تا حاکم تا دخل کو حالات یو سی دپار دده اغت اطلاع ورکی ژدوم په کلی کې کی داده بیا غراځي او داغه مقابله کې نو ټول عوامو ته تکلیف دي نو دا شی جایز نه دي او کهاجه تور ته صفاساد وي مفسدان وي کلی تراغلی وي او فساد کوي نو بیا جایز دي کله فساد جوړ وي او کله نه نو حاكم ته خبر بنور کوي یو ناروا کارتابه حچت یو ناروا کاروي نو بیا خننده او چون رواوی داغه اجازه تور فساد وی د مفسدان دا دنه شي وی نو داغه کاروایی په کاری بیا نو یک احادیث ذکر کئ قال الله تعالی ویلی الله تعالی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان امداد مکوې تاسو د یوبل په ګنا په زیاتی باندې او فی الباب الاحاديث السابقه فی الباب قبلهو و باب کہ احاديث مخکنی دی په باب کې مخکې دینا وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال او قالو الرسول الله صلی الله علیه وسلم لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا وګوره سوره ښه ست خبره کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه و نبی علیہ السلام یبلغنی احد من اصحابي ان احد شاع ند رر سئی માતા ند رر سوکو د صحابو زما د یو کس د سشی چپای کې داغه نقصان بیان یی چس بلانې شاګردو بلانې صحابي استادادا کارونه کوي دکه چې زما پهزل کې دغه نه بیا نقصه او خافغان پیدا شي نو نه د دا ررس ما ته اس زما د ساح بهونه د یو کسسهشيشي ولینی اوحبو ان ه جا اعلی کوملی مستدې زکا ز می ن کومه چې زه اولی شم تاسووت ځکه ز می نکومه ځکه چې زه می نکومه واش به سو زکه از من اقما ان اوخرج اليكوم چه زه کلیشم تاسو تا و انا سليم الصدر د امکو هم ویلو کنه تحريم النميمه نقل الكلام د دې مون بیان کړو هو عن ابن رضی الله تعالی نو قالا وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيءه ندهدار سېما تا اسو زماد صحابو د یو صحابې نه څه شي ما ته خبره شفلانه داسره فلانې داسره داغه خبره ما ته را رسې وي ولي فاني احب بشكزا خو خو مدا چې زه او شم تا سوتا چې زه په داسه حال کې روزم تا سوتا وانا سليم چې پاک زل والیما پاک ک سنی والما ما زما پهل نقصان او خافغانې ګیلې د په حالت که زه تاسو سر زما ولې که تا زما ته د یو ساحبي س نقصان به نو زما پهل کېوه خاب مخه دغ سه خافغان پیدا کېږي روا وا ب داود به ترمیزیوم بابو ب ځ میزل با د په بیا اند خاون د بد د دوهو موخو والله اوجه دا دوه مخه شو لکه لری او دا دوه مخیر دی دوه روه یو سره چلال شي نو یو خبره کوې بل سره چلال شي نو بل خبره کوي کو مړیانو کې که عوامو کې کنارې نه و کې که زنانو نه کې با ظمې ځلو بجهین باب, باب د په بیان د بی د دوم که دو مخې دی هلته ځینو هلته او جلته رااجو تلتا نه دو مکې په ځانه نه جوړی او چېېڅی خبره به کې. قال الله تعالی تعالله ویلې د الله تاالله یستخفونه من نه ځان پټی د خلکو نه چ کله یو کارغلت کوې د خلکوونه ځان پټی ولا ی من منله او ځان نه پټی د الله نه. د الله نزان نش پټوري وو هو ماهم او د الله دیسره دی ایزو بېتو نہ مالا يردوا من القول کلاچ پټې دی ایزو بېتو نہ کلاچ د شپتی پغه خبرو چلا تخوخ نی من القول د وینانا وک ان الله بما يعملو نہ محیتا او د الله پاکا چې کیدې احات كون کې الله په خبر دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه خير خير دے خیر بنا وختو د کومي مېغه و خازانار کوي الله رحم وکړي خير دی کنه چه بوسکه چه نه نه رحم وکړي نه خوشالهک الله تعالى عنه او اي قال قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون نهناسا معاد نه خیا رومفل جاهلي یې خیا الاسلام ابو هووره نهقلې چاغی ویل د سول الله ص الله عليه وسلم صللم او سو خلکو لرا مع نه به مو سو خلکو ل مع نه اوګورهطبیې کلی د د قانونو سره وبم میتاسو خلقو لرا ما دین قانونا چه دا خلق با تاسو اومي قانونا خزاني خيارهم في الجاهليه چه غور د دیو په جاهليت کې د جاهليت په زمانه کې غربه په اسلام کې اوم دیو خيارهم في الاسلام او غوړه ده په اسلام کې ان چکه کم د جاهلیت په زمانه کې غوړه او لغه با غوړه په اسلام په دور کې چکه دا اسلام نصیب شي اذا قر اذا فقهو کړه چاغي پوشي چکه لا پوشي وی دي نو غوړه خلک ګرځیدلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غره سمنه ها په حالت د زمانه د جاهلیت کې سور په বাহাদুর او چې کله اسلام راوړو مسلمان شو نو هغه سورل نرډرو په هغه حالت کې هغه پاتې شو خو مخ جا حالتو او کې اسلام کې بیا داخل شو یعنی غوړه د دې په جاهلیت کې ابه غوړه د په اسلام کې چې کله راغی پوه شي وتجدون خيار الناس في هذا شان د خزانيری دغه قانونا ګوره ها <تصف> دا رنګې څنګه چې سره قانونه خزان سره سپین اوسپې دا کولی دا په غونو کې ري او دا خزانانی دي چې کوم چاله الله خزانې مقر کړي په مقرونو ک العلاقو کې نه خزانې وګی دا رنګې انسانې هم دد سره مشابهکری دی د قانونو سره یعنی چې په کم کور کې پا کم ملکی پا کم علاقه که حق پرس علمی داغه مثال پشان د سرو ده سپینو ده داغه مثال پشان د قانونو ده سنگ چکان قیمتی ده نو آغا علاقه کور قیمتی ده په خزانو کولو وی پا دی علاقه خزانه ده نو آغی مافی آغی تا ډیر مافی داغ خزانو ده وجه نه دارنگی کافر <coughs> بدملا فاجر اغا ها مثال داغا دا ردی دی داغا دا بیکار سیزونو دی او د مسلمان مومن مواهد مثال پشان دکانو دا خزانو دی وزان نا خزانی جو رکی او چه کم خلق خزانی دی دا دا نا د خزانو نه خلق فیدی والی دانه چه گرونو که کوئلشتا خزانی تیلشتاو او غیر نا خلق فیدی نه حاصل نه فیدی دی والی رو هغه علما چې دا غې دخولې نه خیر مخلوق تخوريږي هغه علما چې هغه چابيانې دخل دي نو دا غې نه فائدې وله ذکر کمن دي ها د توحید او د سنت قانونا تجدون خیار الناس فی هاذ الزما فی هاذ الشانی وبم میتاسو الحمدلله یرحم تجدو نخیارن <تصاف> الناسې اووبموې تاسو غوره د خلکو نافې حزه شانې پهې حالت کې اشد دوم له کراحتتن کهیت له چاغه باډې څخوي په بې کې دغ دپه ساه او موی سوچ چې بهترین خلک د حکومت او د مشرې د کار نه څخ نفرت کوي۔ م او به مو تاسوو غوره د خلکو نهفی ح شان پهشان کې یعنی په حالت د اسلام کې په میه کولو کې د الله سره په جهات کولو کې او په ماللهګلو کې ډیر سخ او سخې دد نه په بد ګړو کې لوو د مشر دپاره مشری به ډېره بد ګي امارت بابدگنی حکومت بابدگنی چو عدو لور که اویز پکنی ماولی, ماولی گنانگاره او بمومی تاسو غرد خلقنا فی هاز شان شان نموراد اسلام نی پده اسلام پده طریقه که سنگا جهاد کولو کې بسخوی په سخاوت کې بسخ وی چې کله اعلان د دینداري او شدې ولمبه ولالي چې زمما مال به زړه الله په دین باندې په کتاب به جهاد دشمن زوره اورا شوی دی کافر زبا جهاد کوم مال بم لوګو نفس بم کوم او خدمت بم کومه صحابه و تجدو نشر الناس ذل وجهين او وبم می تاسو بدترین د خلکو نه دو مخي ذل وجهين چې دا غي دو مخي وای دا دا دو پراق دو مخه اللي دو مخه چې په ظاهر کې یو سره دې چې د سره محبت کوي د د یو مقصد د او بیا باطن کې د بل سره دې یعنی کې تاسو سره بغس کوي او په ظاهر کې د سره مینا کوي دا دو مخه بل واجه کمکز مې پدیشا مې سمته زرو ظاهر ټولو کې پدیشي الزی وې مړه ظاهر کې او صدا ستاسو ځکو او نو د نظر له پی اوخه بو اوس کوا پازي خالي کې منګ له مخې لراشي په ظاهر کې منګ پیژنو چې دا زاینون منګ پیژنو چا هغه منګ په خبرم کوي زمای خلاب له پی ګندېم کوي دا رنګ زمنګ د درسونو ممانعت هم دی کوي او ظاهر کې جی دا سې جی هی هی وا کوي رپورت منګ ته ملاو شوې الذي <اللزی> اكذات شيرا ذبها ولائدا كسان بو वजन په یو طریقه و هاولای ها بوجن او دا کسان په بل طریقه چ تاسو له نو په خو حالت کې او چا خواشې نو بیا و یعز و علیکم الانامل شیرا و د سره سو حکومت علیهم دا ډیر بدترین د خلقونه ده او موږ بدترین د خلقونه و عن محمد ابن زید الله کته ز موږ سره والی بغس کې مو خو دا اللہ کتاب مخلوق تخیو او چه دا اللہ کتاب زمان دا جبنا کمکور کی بیانی گی دا قرآن در سنوی دے لارشی دا خو نشوی دے چه دا بنکا والتا تندیق اوپر سی چه دا اس والے دے لوگ گولے دے او چه پچائے وزکی گی ملا دا ملکا وزریا دا سی دی دل ایس او ورس دے با دا قرآن و حدیث وچه قرآن و حدیث ملاوشو نورو بانی سکو اصل شیخ کتابون اونو رو خود دای زرائی اسباب دی نو زرائی او اسباب دو پاروخش تا او اصل سیز اغیی دو من نوخ کلی دی دا به با شیخ سیفر خیسته مثالو و یو سری عشر غوخ دیو دا وخو دا گرونو علاقو کې په دی وقتون که واخه جمع کی نو په سخت جمع کې آل تا واوری وریگی یخی نو بیا باد نشود اگه لگ لگ واخه سارو تا چه پاقی وقت تیره ته تیره بچیه تا د ده منمانو ده اشر والاو ده پارسو که بندو بس د روطه یو او منګه واخری بو زوی ویزه دیل زوی خیال کره چې سوا بازار تا دم خکور کې ده غویه و لال ده ده غویه با لال کم و ده غویه کم کسان ګندې دی غویه و لال کره تک توکی کره ده غویه د او ده غویه ده پ اس کا سانچہ دا خوشیو دی لال واخی اوریبن پلا ورته بهچیا سری دی کړي گنه ویا وایسه ویجو وایه مې لال کړې ما سبا هزار ته زموې پاگل دا اشرح مونږ د غوېد پاره کړو چې د غوېد پاره مونږ واخرول نو چې غوېته لال کو نو مونږ په واخو سکوو دا واخو خومنګ دی غوېد پاره ریبل نو مونږ وایو چې قران او سنت د دمن نه اوخکل د توحید او د سنت مسله دمن نه اوخلا نو در نو ر بیا سفیده پادو شروړه دا مدرسه جوړول دا پروګرام جوړول دا رنگي دا درسونه کول دا علم کول خو زمنګ د پاره د دیو چې ها قران زمنګا دخولنا خلق ته ملاوي شي دخل کو عقيدي سم شي اعمال سم شي نو چاغه دنه بیانې قران او سنت پتاخ نه لګینو بیا د کار سره ګر دا مثال دی عن محمد بن زید ان الناس قالوا لجده عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ انا ندخل وګوره چې ځخال کو د نیک حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ اووی او, او, او, او تځخال کو د نیک تا انا ندخل چې به شک موږ داخلو وګوا لا صلاتینینا با خپل او بادشاہانو من باندې منکل کلا خپل او بادشاہانو باندې داخلو یو ورزو فنقول لهم بخلاف ما نتكلم منګه وایو دغه بادشاہانو ته ا خلاف د هغه خبرو شي منګه وایو هغه ته من یو شان خبرو کو دغه د خوشحالولو او اچ بیا اذا خرجنا کل چروز موږ دغه د خوانا نو خبر بل خلاب دا هغه خبرې چې مونږه وایو مونږ په خبرې کوو خلا چې د وځو مونږ داغه د خوانه داغه سره یو شان خبرو وکړو هغه خوشاله چې دا بهر شو نو هغه خبر بیا بلشاني قالانو یوتا كنا نعد هذا نفاقا على رسول الله صلی الله علیه وسلم ها منګباش میر دا کار د منافقت نه په زمانه د پیغمبره پاوسو صلی الله علیه وسلم کې رواه البخاریو دا عمل د نبی علیه السلام په زمانه کې د منافقت نو سو غل بدل شوی هغه اوسم دا, دا کار د نفاق دی دا بخاری کې روایت راځي اوسمدا حالت نشوروه مه منکې سکوو خپل مقصدونه کو چې ځمه شور ش ما مخکې کې ما دا و کې ماله او د را کې ما زمانو موشي ما خلکو کېل مقصد می دا د مقصد د الله د رضا حاصله ولو کم دی که خلکو چې دا الله ززاد حاصله کوشش کړي دغه دنیا او آخرت دوالو کې کامیاب شي وی دي لکه لوې علما د دنیا وګوري چاغه دنیا روخانه کړي دا غومنامو پس د مرغداغه ضرورتونه شي وی دي رواه البخاریو الله دې منله عمل کوو توفیق دې ګوره دې همدغه په دې ځای باندې سبق قدرت انشاء الله بیا به سبق زمنګ شروع کیږي دا منګل پورا زا دا دوداری از بازمونگ چوٹی سبا هم چوٹی انشاءاللہ جمع پلو چوٹی را خالی اتوار او پیر او سبا دا سرور از بازمونگ دا سبا خونو چوٹی انشاءاللہ و لزیز بیا دا نیزه که